you oh. are Jy luister nou net Radio SA, net Radio SA in ons webwerf. Vind jy by www vir worldwide web radio.web.netradiosa.co.za. www.netradiosa.co.za. Op ons webwerf vind jy al die noodzakelijke inligting rondom hierdie internet radiostasie wat wêreldwyd uitsaai sondegrense, sondemure, inlichting soos die name van al die omroepers, die programme wat elkeen uitsaai en ook die tuie van uitsending. Daar is ook een archief en in die archief kan mens al die verskillende op, uh, opnames, kan jy na luister wat al in die verlede uitgesaai is, En dan kan jy noem somme dit aanlijn luister of jy kan dit aflaai. En op daardie manier dan daarna luister. Op die oomblik luister jy na Dr. Tini Eilers wat uitsaai, hiervan uit Airene, die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En omdat jy is baie welkom, waar jy jouself ook al mag bevind, of dit hier in Suid-Afrika, in een van ons stede, Dorpe, platteland, beplaas is En of jy nou in die buitenland na ons luister Jy is baie, baie welkom Baie welkom hier by ons program Oordenking Waar ons tyd maak, tyd uitkoop Rondom Godse woord Omdat ons graag God wil toelaat om in ons te werk Door sy skippende, wonderlijke, krachtige woord Ons is van God afhankelijk, daarom wil ek vraag dat jy sal ontspan in sy teenwoordigheid. Ek hoop jy kan ergens jy sit of le en jy haar bykie losmaak en skoene uitskop en net ontspan in God sy teenwoordigheid. Ons skipper wat vir ons verskrikkelijk lief is, wat vir ons omgeef, elk een van ons, selfs ons haare op ons kop, is getel en ek glo, jy het een passie vir God daarom is jy ingeskakeld daarom glo, ek sê, so jy kan saamstem met jou niemand as hy vir ons sing I burn for you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 You call by name, you call to rise No flesh can hold this fire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 Heere God van die Bijbel, God door er enig vader, sien en heilige gees, hy wil baie, baie na aan sy skipping wees. God het ons nie een kant nie. As een mens kyk na hoe God die mens geskapen het, hier in Genesis hoofstuk 2, en ek lees vir jou hier vanaf verse 7, en die Heere God het die mens gevormeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het die mens dan een levende siel geword. Nou moet die mens net een bykie mooi denk, mooi concentreer, lekker sitte en ontspan, dink aan God dan kan die moment toe God die mens uit die stof van die aarde nou formeer het en hier is die gevormde klei en toe het God geblaas, het is belangrijk om daarna op te let en dat dit binnen in jou gees inbeweeg Hy het in sy neus die asem van die lewe geblaas. Dit is hoe na by God in hom gekom het, want is God die Heilige Gees wat hier binnen in sy neus inbeweeg in sy longe, dit is die eerste keer dat die mens nou awesome trek is toe God nou in sy neus inblaas, en ek wil jy my die prentjie eindelijk baie duidelik probeer sien. Want God is gees. Adam en Eva het bewis geword van Godse teenwoordigheid, wanneer die aandwijnkie daar gewaai het. God is gees, die woord vir gees in die Griekse taal en in die Hebreeuwse taal beteken ook wind, bewegende licht. Nou kan ons dat miskien een bykie meer daarmee associeer as ons dink ons kan ook blaas soos wat Jezus sy asem uitgeblaas het en daar staan dat toe gee hy die gees, die gave up the spirit. Ek sien hoe nabij is God aan een mens, as hy jou aas om so intrek, en moet jy weet, dit is precies wat gebeur het met Adam. Dit hoe hy levende geword het. En dit God wat in hom ingekom het, dis hoe nabij God aan die mens wil wees, God is nie ver weg van die mens nie, hy wil nie dit wees nie, hy wil baie nabij aan ons wees. En wil hy moet bykie daar net, daar oor, oor sit en denk, denk maar net aan denk aan Adam, sien nou hoe God omvorm meer uit die stof van die aarde. En Hoe God nou nader kom as ek dit nou so menselike terme kan stel, en in sy neus blaas, maar God blaas homself binnen in hierdie mens in. Dis hoe na nou by God aan die mens wil wees. God wil nie ver weg van ons afwees nie. En ek wil hy met daar oor dink, want ons gaan nou na die Nieuwe Testament gaan kyk, na ander skrifte wat hy mee nou verband hou, en heel waarskinning vir ons meer lig op die saak gaan werp. Maar kom ons luister na rustige muziek en wees rustig terwijl hy nou dink oor God en hoe naboe hy aan ons wil wees. Nadat Jezus in die doodheid opgestaan het, verskyn hy aan sy disciples, en ek lees hier in Johannes hoofstuk 20 by vers 21 en 22. Jezus sê toe weer vir hulle, Vrede vir julle, Soos die vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle. En hy sê vir hulle, Ontvang die heilige gees. Sien is wanneer Jezus sy asem blaas, dan blaas hy as het ware die heilige gees. Met alle respect en achting en eerwit gesê, teen oor God die heilige gees. En luister weer mooi. Naar het hy dit gesê het, blaas sy op hulle en hy sê vir hulle ontvang die heilige gees door dit wat dan nou daarna gebeur het as hulle as getrek het sou dit God die heilige gees wees want dis wat met my en jou gebeur as die heilige geest kom woon, dan binnen in ons. En dis jy maar sommer net een gedachte nie, dis een werkelijkheid. Dis hoe na by God aan ons wil kom. En om dit dalk nou jylle man in perspektief te stel, die gedeelte van Genesis, by die skipping van die mens, en God blaas in sy nees, en hier wat Jezus in Johannes 20 en dan hier te kyk na 1 Korintheers 15. Want ons skry een verwysing alreeds hier in Genesis, hoofstuk 2 en ek wil met hier die gedagte wil ek afsluit, hier in die 7e hoofdstuk, het God geblaas, die asem van die lewe, en so die mens een levende siel geword, en dan ons verwysing na, waarin ons beweeg het, is na Johannes toe, Johannes die Evangelie by hoofstuk 20 en daar het hy dit gesê het blaas hy, weer wie die woord blaas en hierdie woord blaas verwys ons weer terug na Genesis 2 vers 7 waar ons nou net so pas gelees het so ons het hier die twee gedeeltes wat een mens onmiddellik help om om dit by mekaar te plaas en dan 1 Korintiers 15 verse 45 waarom ek hier nou afsluit so is daar ook geskrywe die eerste mens Adam het een levende siel geword, dit het ons moest nou net gelees, en die laatste Adam, een levend makende gees, die laatste Adam, het ook geblaas op, die kerk, as die lichaam van Christus, en daarmee aan hylle lewe gegeen, en want hy het gesê ontvangt, die Heilige Geest. Daarom moet ek en jy wanneer ons aan God denk en weet dat hy in ons woon, dier die geloof so aanvaar en ons gloed het. So ons so asemaal so wat ek omtrend elke dag doen wanneer ek bezig is om in die gymnasium oefeninge te doen en ek die gewichte optel en laat zakken optel dan tel ek nie 1 2 3 4 5 en so nie. Ek gebruik die die letters van Godse naam. J H V H J H V H, -H, H want dis God se naam die, wat eintlik mens nie kan uitspreek nie. Wat ons vertaal het met Here in Afrikaan, met alles met hoofletters en in Engels vertaal het met Lord L O R D ook alles hoofletters. Maar eindelijk kan een mens die woord nie uitspreek nie, maar daar nie vokale in is nie. Ik wil nie daar ophammer nie. Maar dis wat ek doen. Ek tel dus nie tot by 10 of iets nie. Ek is bezig met God sy naam. Want alles is uit om. Uit om en deur om en tot om is alle dinge. En daarmee groet ek jou. En mag die vrede van die Heere met jou wees. En sien ons weer by die volgende keer. Shalom.